Ustad, sekiranya seorang itu sering melakukan dosa dalam masa yang sama dia mohon ampun juga pada Allah. Syarat Taubat tiga. Pertama, an fil kalbi menyesal dalam hati. Yang kedua, al-ikraru bil-lisani diucapkan dengan lidah. Astaghfirullah. Agak panjang. Astaghfirullahaladzim lebih panjang astaghfirullahalazim lebih panjang allahumma saya belum hafaz gerak-gerakkan aja mulut menyesal dalam hati iqrar dengan lisan yang ketiga Al-Iqmaru Alla Ya'udah Ilaihi Abadan Bertekad kuat tidak akan kembali kepada dosa Orang yang lebih mendulukan istighfar di mulut daripada menyesal di hati Menyesal dulu baru mulut Siapa yang mulut dulu beristighfar belum ada menyesal di hati Kal-Mustahzi Seperti orang yang mengejek mengolok-olok Allah SWT Mudah-mudahan kita berubah di bulan haram, bulan muharam, bulan mulia kita semuanya menyesal, istighfar dan tak mengulangi lagi insyaAllah. Amin ya Rabbi. Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz. Somad, apa hukum membawa anak kecil ke masjid? Dalam masa yang sama membiarkan anak mengganggu orang sedang sembahyang? Ada namanya Sobi. Ada namanya Mumayiz. Ada namanya Amrat. Ada namanya Balih. Balih. Dah menimpi, dah balik. Amrat dah tumbuh tipis, ah, tipis. Macam saya ni lah, tumbuh tipis. <tik> <tik> Mu sudah boleh membezakan mana makanan mana kotoran. Sobi belum boleh membezakan. Jadi kalau budak kecil dia agak ribut, menjerit kita katakan. Shh. Dia diam, ini memayus Tapi bila kita takut begini, dia pula balik begini Ha itu Sobi Yang kita bawa ke masjid ni, yang memayus Sebab yang Sobi ni, dia tak terkendali Ayah dia Takbiratul Ihram, dia pun berkata Game dah mula Haa Pak Cik di samping ni, sebelah ni sembayang Dia letak cermin mata dia di bawah Manakala ayah ni sembayang, budak ni berlari Setiap budak ni berlari Cik ni, eh kata dia takut terpijak Lepas sembayang, assalam, tak sampai salam ki Assalamualaikum anak engkau ni Jadi yang kita bawa ni yang memayis yang solbi tak boleh terbawa. Berapa umur mumayis ni? Empat tahun, lima tahun. Tengok budak. Berapa budak. Ada pula puan bercakap. Saya, Pak Ustaz, jangankan anak. Laki saya pun belum mumayis lagi. Na'udzubillah. Apa hal ni ah ini. Jadi kita bawa. Nah, mumayis ni di mana sop dia? Budak yang mumayis belum akil balik. Dia sebenarnya tidak memutus shaf kalau cukup dua syarat. Jadi kalau ada orang sembahyang, dia letak anak dia di sebelah, sebenarnya budak ni tak memutus shaf, dua syarat. Syarat yang pertama, budak ni dah berkhitan. Jadi kalau budak kecil lahir 8 hari, akikah 7 hari berkhitan, maka sesungguhnya sudah bersih. Yang kedua, wuduk dia betul. Kenapa budak-budak kecil kita larang A ah, budak kecil belakang sebab dia tak cukup dua syarat. Saya tengok budak kecil budak tadika dia ambil air. Ah biar mata dia, dia Kaki dia sepak-sepak aje. Ayah dia tak tengok. Yang kedua, budak kecil di tempat kita banyak belum khitan. Dan tak mungkin pula ada satu security di pintu cek, ada ah, ni dia hafal. Ini belum ni belakang. Macam mana kita tak tahu? Jadi sebab kita tak tahu budak ni buduknya betul atau tidak Apakah dia ada berkaitan belum Maka untuk al-khuruju minal khilaf Supaya keluar daripada khilaf Budak kecil buatkan satu sab di belakang Supaya tak putus sob belakang budak kecil. Tapi budak kecil ni kalau dia sab belakang meribut Tidak Masjid tempat saya Masjid Agung An-Nur namanya Budak kecil tenang Saya tazkirah Ramadhan Budak kecil tenang saya hairan, kenapa budak kecil tenang rupanya di belakang ada satu bawa rotan Tafas bayang saya tanya oh patut budak ni tak meribut engkau pukul, tak ada setahun kita tengok aja. di muka ustaz saya senyum tapi muka budak ni ni tentang budak kecil, kita bawa ke masjid kalau di masjid masih ada budak kecil, berbahagialah berarti apa? Masjid kita 20-30 tahun lagi Tetap ada yang iktikab kajian duha surat berjamah Allahuakbar Allah. Tapi kalau di masjid sudah tak ada lagi budak-budak oh, Kita tak tahu masjid kita boleh jadi macam masjid di Andalusia Masjid Andalusia tak ada lagi orang sembayang Datanglah turism Turis datang ke Andalusia Dia tengok dah jadi muzium Tak ada lagi orang sembayang dia nak sembahyang pun tak boleh forbidden tak boleh sembahyang. Mata dia azan di situ. Allahu akbar Allahu akbar. Polis-polis heran, apa awak azan sini? Batu-batu ni dah rindu lama tak mendengar azan. Jangan sampai masjid kita menjadi masjid seperti di Andalusia sebab tak ada lagi budak-budak sembahyang. Tapi tetap kita atur. Jangan sampai balik dari masjid semua naik marah naik Ketepuan di rumah abang ke masjid nak hilangkan setan aku berjumpa setan di masjid <Lan> <Sat> ah. tiga yang berbahagia ustaz apa hukum selepas solat terus melihat handphone <Susur> assalamualaikum warahmatullahi <Susur> assalamualaikum warahmatullahi bini aku suruh cepat balik <Susur> <Susur> ada orang tanya saya ustaz sahamat apa hukumnya lelaki takut pada isteri? Kata saya, lelaki yang takut pada isteri nanti bila dia mati, dia tak kena azab kubur. Sebab apa? Sebab dia dah terlalu kena azab di dunia. Yang ini tak usah ingat, yang lain tadi aja ingat. Sembayang tu apa? Apa sembayang itu? Aqwalun ucapan maknanya al-fatihah, rukun. Waafalun perbuatan tegak, mengangkat tangan, ruku, tital, sujud, duduk atau sujud, salam, tasahud. Mufattatahatun bi takbir dibuka dengan takbiratul ekhram wa mukhtatamatun ditutup dengan salam itulah sembahyang asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asalamualaikum sembahyang dah selesai tapi dia tak ikut sunnah sunnah paling elok doa bila doa yang paling afdal ya rasulullah ba'dal maktubah ba'dal faridah selepas solat fardu berdoa berzikir dulu Astaghfirullahaladzim, subhanallah, subhanallah, subhanallah, al-abdillah, al-hamdulillah, al Allahu akbar, Allahu akbar. Habis itu berdoa. Kenapa tak berzikir? Bila kita berzikir, malaikat-malaikat turun. Malaikat menengok orang berzikir, memanggil malaikat yang lain, ila inilah yang kamu ajakkan, yang kamu cari-cari. Malaikat pun ikut berzikir dan mengaminkan doa. Doa kita tu pun diaminkan ad-da'i yang berdoa wal mu'min yang mengaminkan fil ajri sawak balasannya sawak maka aminkan Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, amin aminkan ni banyak sekarang tak mengaminkan bila ditanya kenapa engkau tak aminkan doa imam imam tu minta hujan ustaz saya peniaga aiskrim yang kita minta bukan hujannya rahmatnya barokahnya ni lepas sembahyang tak ada lagi berdoa assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullahi uh, macam ayam nampak padi kenapa engkau tak berdoa kenapa awak tak berdoa doa yang lama je belum terkabul lagi berdoa kata imam sayidina umar bin khattab aku tetap berdoa kerana doa itu adalah ibadah Doa silahul mu'min nah, Jadi adab dia kurang Kurang adab dia Ustaz bagaimana kita nak tahu Kita rasa Allah ni reda dengan kehidupan kita Dalam kitab ar Al risalah Al-Qushairiyah Kata ulama' Aku tahu bila Allah reda pada aku Eh macam mana kau tahu bila Allah reda pada kau? Aku tak tahu sembahyangku diterima Allah atau tidak Aku tak tahu hajiku diterima Allah atau tidak tapi aku tahu bila Allah ridho pada aku. Macam mana kau tahu? Bila aku ridho menerima takdir Allah, maka saat itu Allah ridho kepada aku. Apa itu ridho menerima takdir? Sururul qalbi ala madaratil qalab. Hati senang, hati bahagia, menerima ketetapan Allah Subhanahu Wataala. Ini berat. Banyak orang hanya pada level sabar. Kalau sabar itu hanya menahan, tapi tak bahagia. Yang lebih daripada itu di atas sabar adalah rido, senang hati, lapang dada, tak sempit jiwa, menerima takdir Allah. Dia tidak menengok ketetapannya. Yang dia tengok siapa yang membagikannya kepada dia. Ah, ini berat. Doakan supaya Ustaz Somad boleh rido menerima ketetapan Allah. Lima. Saya ingin bertanya, bagaimana mahukan rumah tangga yang bahagia di sisi Allah, Puan? Ada lima hak pada suami Tuan ada lima kewajiban Kalau dilaksanakan insya Allah kita boleh bahagia Pertama Bagi makan Yang kedua Bagi pakaian Yang ketiga Bagi tempat tinggal Yang keempat Bagi pendidikan Yang kelima Bagi perhatian Sebab perempuan ni nak diperhatikan Dia tak pernah memuji saya ustaz Ada orang lain yang puji Hati saya terpaut kenapa kau jalan dengan dia? dia dah macam abang saya dia dah macam saudara saya berawal dari macam-macam berawal dari macam berakhir jadi macam-macam maka kalau kita jaga ini insya Allah. kuliqatil mar'atu min <tellan> dila' perempuan ini diciptakan dari tulang rusuk a'wajuhwa a'laha <tellan> tulang rusuk yang paling bengkok bagian atas itulah perempuan in akal ta'akam tahakasartaha kalau kau nak paksakan dia lurus dia akan patah. Bila kau ikut, kau akan jadi bengkok. Ustaz, kalau ikut bini, ustaz bengkok. Maka pandai-pandailah kita, maka insyaallah. Siapa orang yang paling baik di antara lelaki ini? Khairukum khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kamu, orang yang paling baik kepada istrinya. Jadi kalau ada tuan-tuan yang paling baik di masjid, husu, solat, Tapi kasar, cakap, caci maki, sumpah serapah Kalau dia pergi dengan kawan Kawan ni bawa air, tumpah air Dia senyum, tak apa, tak apa, kita ambil air lagi Tapi kalau bini tumpah, mana mata dulu? Bila sakit, bukan kawan datang Bini lena yang datang Sakit di hospital, bini datang Suap, Makan ya bang, sabar bang, sabar InsyaAllah sebelum hari Jumat selesai ini, insyaAllah. Bila kita baik, dia suap baik. Tapi bila kita kasar, haa makan. Dah sakit, tak mati-mati pula lagi. Hmm. Betul tak, puan? Ha, betul ke tu, puan? Rasa puas hati saya pagi ini, ustaz. Enam. Zaman saya muda-muda dulu selalu tinggalkan sembahyang. Bagaimana nak mengkabaknya, ustaz? Selepas satu sembahyang kodok, lepas zuhur kodok zuhur, usulifatul zuhri arba'ah rokaatin kodokan, lepas asar kodok asar. Tapi untuk asar jangan kodok di masjid di rumah. Bila kita kodok di masjid nanti kawan berbisik siapa ni? ISIS, sesat ni Nah, ha. ditanya pula sembahyang apa kau? Mana ada sembahyang sunat? Siapa ajakkan kau? Ustaz Samad aku dah cakap lama ustaz so sesat. Maghrib solli faddal maghribi salasa rakaatin Bukan maknanya saya bagi makna qada' ni kita ringan-ringankan saja sembahyang. Jam sikit tak sembahyang. Mengantuk sikit tak sembahyang. Maknanya supaya kita jaga jangan sampai tinggal sembahyang. La kafarata laha illa zalik. tak boleh ditebus dengan puasa. Sembahyang tak boleh hapus dengan umrah Illa dhalik mesti dengan sembahyang. Sepakat empat mazhab ittifaq: Anafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali Sembahyang mesti diqadak Tapi kata ustaz kami tak perlu qadak Ibn Taymiyyah Kata Ibn Taymiyyah tak perlu qadak Istighfar saja Tapi dia keluar daripada empat mazhab Kita pakai empat mazhab Wajib diqadak Tapi jangan sebab tazkirah di Bukit Jelutong ni Esok semua ofis kosong Kemana semua? Semua mengkodok. Kodok tu lepas satu sembahyang, kodok. Berapa tahun tak sembahyang? Sepuluh tahun, anjat ah, sepuluh tahun kodok. Lepas satu sembahyang. Bila saya mati setahun mati, Alhamdulillah selesai Insyaallah. Begitu cara kodok. Ustaz, adakah berdosa orang yang bekerja di tempat yang ada jual minum arak? Kalau ada orang jual arak, kita mesti tegah, kita mesti larang, kita bukan ikut di dalam. Kita kita ikut berdalam, bersubahat. Nanti bila kena azab, kita pun ikut kena azabnya. Mana dalilnya? La ta'murunna bil ma'arab, ajak orang buat baik. Wa latan haunna anil mungkar, larang buat mungkar. La yusikan na'ya ba'afallahu alaikum iqaban. Bila kau tak larang, maka nanti Allah turunkan azab. Kamu pun terkena azabnya. Sumatadu'unahu kamu berdoa, selamatkan aku. Fala yustajabulakum, doa kamu tak dikabulkan Allah. Man ra'aminkum mungkaran Kalau kamu tengok uang jual khamar Tegah Dengan apa? Biadih dengan tangan Fa'ilam ya statik kalau tak sanggup Fabilisanih dengan lisan Kalau tak sanggup Fabiqalbih Malaysia Negeri Melayu, Islam Banyak tempat mencari nafkah Cari yang halal Yang kita cari rezeki ini adalah Wabarakatan Firizki Yang ada kuasa Tegah Yang tak ada kuasa dengan lisan, dengan lisan tak sanggup Dengan hati, tapi jangan kita ikut di dalam Mendengar khutbah Jumaat, Ada yang menengok handphone Apa hukumnya? Man la'ibal hasa <Subs�ami> falah Jum'at alahu Siapa yang main-main batu Maka tiada Jumaat baginya Man la'ibal hasa <Subs�ami> Fakat lara Siapa yang main-main batu dia dah sia-sia Dulu lantai masjid Nabawi tak ada hambal, tak ada semen, Masa tu batu. Khatib sedang berkhutbah dia main main batu. Kata Nabi mana hambal, kasar, fakat lagau, sia-sia. Ida kul tali sahibi ka Kau kata pada kawan sebelah kau, hey diam, fakat lagau tak, kau sudah sia-sia. Jadi sia-sia, handphone matikan. Dulu. Ada kawan saya dari Belanda, Holland, kata dia di sana orang tak ada main handphone dan kemudian tak ada bunyi handphone sedang sembayang saya tanya kenapa mereka boleh disiplin macam tu sebab ditulis di dinding siapa yang ketahu main handphone bayar seratus seratus pon ke seratus dolar seratus ha, maka kalau aduk nanti buat buat di dinding siapa yang main handphone bayar seribu ringgit ha, kosong pula masjid dia cari masjid lain sembilan yang berbahagia Ustaz Somad, saya suka tengok media sosial antaranya TikTok. Bila saya tengok TikTok, tertengok perempuan tak bertudung menari-nari. Apa hukumnya Ustaz? Kalau tertengok tak apa. Tapi kalau sengaja menengok, maka bila dia scroll nak cari TikTok Ustaz Abdul Samad. Ah, Cepat-cepatlah. Cepat-cepat. Apalagi kalau ada bini di belakang. Cepat-cepat. Ha. Ah. Dulu orang sangka... Bila dibuat WhatsApp ini... Uang Islam akan rosak... Sebab dia akan share video... Yang tak baik... Rupanya yang di-share orang... Video tazkirah salawat... Dulu sangka orang dibuat TikTok... Awal-awal muncul TikTok... Umat Islam akan rosak dengan TikTok... Rupanya sekarang TikTok pula isinya dakwah macam-macam... Jadi semua menjadi islamik... YouTube islamik... TikTok islamik... Maka yang islamik yang ditengok... Kata Saidina Ali... La nazrata. kalau mata engkau tertengok maka cepat palingkan pandangan yang kedua laka, pandangan yang kedua alaika, yang pertama untuk engkau, yang kedua engkau akan dihisap, maknanya kalau tertengok palingkan ada juga orang salah faham dengan hadis ni kalau tertengok, jangan berkedip nah, itu tak betul last 10 saya keliru pahaman ahli sunnah wal jamaah Dan pahaman wahabi Boleh ustaz terangkan panjang Saya ringkaskan pada tiga Dia menengok saya sebagai pelaku bid'ah Kalau bid'ah dolalah Kalau dolalah fid'nar Maulid nabi bid'ah Isra mi'raj bid'ah Menyambut satu mu'aram bid'ah Malam nisbu syaban bid'ah Berdoa mengangkat tangan mengusap kemuka bid'ah Pakai hadis noib bid'ah Talqin mayat bid'ah Tahlil bid'ah Maka bertarekat bid'ah Abdul Samad ini pelaku bid'ah balalah finnar Menurut dia Padahal kita punya dalil-dalil Yang kedua Orang yang bertawasul kata dia musyrik Bertawasul dengan si Abdul Qadir Jilani musyrik Bertawasul dengan Baha'uddin Naqsa Bandi, musyrik Bertawasul dengan ulama-ulama musyrik Padahal ulama ahlu sunnah wal jamaah Menyusun kitab muaddis dari maghribi syekh abdullah bin siddiq al-gumari menulis kitab ittihaful azkiya bijawazit tawassul bil auliya wal anbiya boleh bertawassul aku bertawassul kepada engkau ya allah dengan kemuliaan syekh abdul qadir al-jilani mereka mengatakan orang yang bertawassul berarti dia musyrik karena dia meminta kepada wali-wali allah yang ketiga mereka mengatakan orang yang mentakwil ayat mutasyabihat kafir sedangkan asy'ariyun Asyairah mentakwil ayat mutashabihat -Rahman alal Allah duduk di atas aras Siapa yang memahami Allah bertempat duduk di atas aras Maka dia adalah mujassimah menurut Asyariah Lalu apa makna Allah bersemayam di atas aras? Maknanya Allah Maha Kuasa Kata dia tak boleh ayat ini ditakwil Siapa yang mentakwil ayat berarti kafir Itulah percanggahan yang membuat kita tak boleh bersatu dia tengok saya sebagai pelaku bid'ah, dia kata saya ni sebagai orang musyrik kerana bertawassul, dikatakan saya ni sebagai orang kafir kerana saya mentakwil ayat. Maka tak boleh kita bersama sebab ada tiga perbezaan yang amat sangat mendasar. Di akhir majlis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan-kebaikan Muharram untuk kita semua. Allah jaga keluarga kita, negeri kita. Bidadron Taibatun Warabun Kafur. Allah hadhinniyah wa kuliniatin salihah al Fatihah. A'udzubillahik mina rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Alrahmanirrahim. Malaikatul Middin. Iya karena Abu dua. Iya karena Sain. Idina sirata al-mustaqim Sirata al-lazina an'amta alayhim Walil ma'adubi alayhim Waladhalin Amin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala ala Sayyidina Muhammad Assalamualaika ya Rasulullah La tada'lana fi maqamina hadha wa fi saatina hadhihi Zamban illa ghafartah Ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah Wa la'iban illa satartah Tutupi segala aib cacat kekurangan kami ya Allah. Walamariyatan illa shafaitah. Sudahkah kami yang sakit berikan kesehatan ya Allah. Walamayyitan illa rahimta. Orang tua kami, sahabat kami yang sudah mendahului kami, guru-guru kami jadikan kuburnya taman-taman surgaMu ya Allah. Walamusafiran illa wasalta. Yang musafir sampaikan ketujuan dengan selamat ya Allah. Walamuntahinan illa najahta. Yang sedang dalam ujian maka berikan kelulusan yang terbaik ya Allah wala aziban illa zawwajtah yang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik baik ya Allah wala ragiban illa anjabatah yang belum ada keturunan berikanlah anak yang saleh dan salihah wala hajata min awaiji dunyaw wal akhirati la illa qadaytaha wa yassartaha Segala hajat dunia hajat akhirat Baik bagi kami dan engkau rida Maka tunaikanlah ya qadiyal hajat Engkau yang menunaikan segala hajat Ya rafiat darajat Engkau yang mengangkat segala darajat Allahumma fta'lana abu'abal khairi Wa abu'abal nikmah Wa abu'abal barakah Bukakan untuk kami pintu segala kebaikan nikmat dan barakah Allahumma ja'al hadhal balada baladan Aminah Jadikan negeri Melayu, negeri Islam Ini negeri yang aman dan damai Allah marzuqna imaman adila berikan kami pemimpin yang adil ya Allah la tusallid alaina bidhunubina man la yaqafuka wala yarhamuna jangan hukum kami kerana dosa kami lalu kau angkat pemimpin yang tak takut pada engkau dan tak sayang pada kami Allah maj'alna minal mutahabbi nabi jalalik jadikan kami orang yang berkasih sayang hingga ke surga wa adkhilnal jannata ma'al abrar di waktu duha di bulan yang baik kami bersama dengan orang baik di tempat yang baik satukan pula kami bersama orang paling baik sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah majal ja akhir kalamina jadikan akhir kalam kami manakala ajal datang malaikat maut mencabut nyawa kami Kalimah yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat waqin alaiha nahya wa alaiha nabutu biha nabasu insyaallah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala wa ala alihi wa sahbihi alamin taqabbalallahu minkum Minna wa mingkum tak pabaliyakani. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kehilangan dan kesilapan. Aku lakukan lihat astaghfirullah astafilullah ni walakum. Saya akan kembali ke Sumatera, ke Indonesia, ke Riau. Kita tak pernah berpisah kerana kita selalu bersama dalam doa, saling mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.